I sense res de temps per perdre i com qui no vol la cosa i sense menys prevar la llengua del nostre padrastre, que encara que no ho sembli, també té coses bones carai, com aquesta frase feta que diu éramos pocos i parió, la abuela. <laughs> I que també ens encamina al mateix destí on vol arribar a parar aquesta primera part del Tapesport. Ara, doncs, per tots vostès, i com anaven dient, la corrida. I diria més, la senyora i tradicional corrida. I tan tradicional... Avui, dissabte 19 de gener de 2013, són les 12:47 minuts, amb una temperatura de 8.2 graus centígrads, amb una humitat del 95% i una pressió atmosfèrica de 986.3. Héctor avui, a la taula i al llit, el primer crit pel 107.3 de la vostra Epa, Epa! perquè van passant els anys, i cada vegada és més gran. Ella és més gran. I és un mirall, però què dic? És el mirall on centenars de bergadans, segons la Guàrdia Urbana, s'han mirallat, o bé, on milers de bergadans, i em quedo curt, segons l'organització, han passat pel filtre o pel tub de la corrida, al llarg de la seva llarga però exitosa vida, però que segueixen un símbol, més aviat un sec símbol, i a la comarca del l'Albargalà! La festa en qüestió és per no repetir-me massa i no tornar a dir la senyora Corrida, que en el mapa de Catalunya està dintre del top ten, diria jo, de les festes dedicades a Sant Antoni, patró dels porcs on l'acte de la festa és una espècie d'animalada. Però si sí es fa amb amor, fins i tot les botifarres tenen morbols. la qual és un dels símbols més representatius de la festa, on poder menjar-te una llarga i grossa botifarra i n'hi ha per a tots els gustos, blanca i negra, però que després... Però què dic després? Aquesta paraula ja no està en el meu vocabulari, que, un cop passades una miqueta per les brases, es transformen en preciosos lingots d'or! El punt més àlgid o més calent de l'espectacle és a la part final. Com quasi bé passen tots els esdeveniments, doncs aquí és el mateix, molta gresca i xarinola, amb un ritme elevat de contacte entre els animals i les persones, que ja us ho diré ara, depèn de l'hora, costa molt, però moltíssim de diferenciar-los. Vaja, res, que és una festa que porta molta trampera, acabant-se com no amb l'objectiu final, el que seria la corrida. Hey, what about Western yeah. you want Western This is Western. La corrida és un espectacle esportiu on cavalls i genets mostren les seves habilitats per assolir el camí fixat igual que les nostres entitats esportives fan les seves curses particulars per tal d'arribar com més ben col·locades millor, ara ja no va la badar com nosaltres, que posarem la tercera, la tercera cançoneta, que donarà pas a tota la jornada esportiva corresponent a aquest cap de setmana pel que fa aquí al Bargadà. Mm. Avui, doncs, adient a la festa més country de la comarca, la nostra cançoneta anirà d'això i no hem triat una altra can en Brad Paisley. Si la sintonia del començament del programa és d'ell, la sintonia que acabem també és d'ell, hem pensat per què no pot també tenir el privilegi de sortir en l'espai únicament dedicada a la cançoneta, i així ho hem fet, i sense desmereixer la bateria, demanaré pas a l'estudi 1, que tinc eh, a, a punt d'entrevistar-los, eh? eh, i així hi ells, aviam què em pensen, us agrada la bateria? Va, va, sembla que sí. Us agrada el piano? També, també, eh? I l'últim, us agrada el violí? També, doncs carai, si us agrada tot això, i em sembla que més aviat haurem d'anar a posar la cançoneta, i eh? com us deia ells, Brad Pasley i el seu... Camouflage Salutations Curvios Kevin wasn't really all that popular in school But I remember well the day I thought now that guy's pretty cool well, He pulled into the parking lot and everybody cheered He gone painted his entire Chevy Cavalier Ever fly can fly is so d'aquests banjos, eh? Us explicarem una coseta, quatre cosetes, si més, si fa falta, eh? Doncs estarem d'aquí. Falten tres minuts, tan sols per una per passar la publicitat. El que us podem dir és que després de l'UNA tenim concertada una entrevista amb diversos genets que correran la cursa aquest diumenge, aquí, a Porreig. Pararem amb ells, aviam com ho veuen, eh? I, um, si, el temps, uh, si el temps pot ajudar, a uh, uh, ser si més espectacle encara, no? Si més no. I, I aviam de què els surt aquesta passió pels cavalls. De fet, aquí, en el poble de Poré, et sembla que ja eh, mitjançant la corrida, doncs ha fet una mica jo diria no, una mica, una mica molts d'adeptes. De debtes, eh? De moment nosaltres el que parlarem és molt, ràpid, molt ràpidament pensarem feina, eh? Hem d'avançar feina sigui com sigui perquè hem d'arribar a les dues, amb això, a les dues en punt perquè eh, l'any la setmana passada ens vam passar una mica de llarg, eh? eh amb els informatius demanem perdó des d'aquí i, com dèiem, Trialló de Muntanya Berga serà l'anfitriona de l'exterra del 23 de juny. Després de mesos de gestions, l'empresa Dual Groups va fer ahir la confirmació oficial que el dia 23 de juny d'enguany, Berga tindrà una prova inclosa en el prestigió circuit L'exterra. Es tractarà d'una cursa de trialló de muntanya amb traçat de 1,5 km de natació, 30 de BTT i un darrer tram de 10 quilòmetres de cursa... Uh... Peu, he estat a punt de dir Perú, eh? A peu, aquests ja ho fan els de l'Altàquer, eh? Amb l'Albert, amb la Miquel Verdi, ens portarà l última hora de l'Altàquer, eh? de la Trialó tindrà una duresa considerable bicixtrem, ha dissenyat el recorregut de BTT i la cursa a peu tindrà un nivell de dificultat mitjana alta... També continuem amb la muntanya perquè fa la bicicleta de muntanya. Sortida d'interclubs bergadans a Urban. Demà a partir de les 9 del matí hi haurà a Urban una sortida que es fa de forma conjunta amb tots els clubs del Bergadà. El traçat té 54 km de BTT extrem i amb un desnivell positiu que és de 1.800 metres. L'organitzador és el Fete Vertical Extrem. Anem a parlar de futbol i de veterans perquè la quitxalla els l'hem deixat portem dues setmanes sense fer-los però no volem dir que ho haguem deixat de per sempre no. és perquè no hem, pogut, no, ens han, no hem tingut temps per fer-ho per anar-hi. Doncs parlarem de veterans. Lliga Intercomarcal intercomarcal, Grupa. Ja se'm posa el dalt de la llengua perquè en cantena, més a poc a poc perquè se m'entén, menys ho de repetir 50 vegades, eh? No n'aprendrem mai. Lliga Intercomarcal Grupa. Partits per avui. Sant Pedó-Berga, que començarà a partir de dos quarts de set. I a les quatre, para Ignasi Puig. Puig-Reig. També a les sis, Sallent Sallent Gironella. Per Perquè fa el grup C, eh? partit per demà, a partir de les 11 del de matí Olesa, Cal, Rosau. El hockey gel, que tampoc dèiem bé, però és un partit molt atractiu. Avui a Puigcerdà, sí, avui, a partir de dos quarts de deu, eh? Uh, Puigcerdà, club ja al Puigcerdà. Futbol Club Barcelona! Uh -huh. Anem a parlar d'escacs. Tot i aquesta cançó no és massa diena eh? Però bé, entre nos traiem aire. Preferent Barcelona, grup 3. Demà, Passió, Berguedà. Primera Provincial, Barcelona, grup 3. Perdó, no, grup 4. També per demà, Catalunya B, Berguedà B. I això és tot. Pel que fa a la petanca Primera Divisió, els partits Calriera-Viladomiu-9, Atlètic-Castellet-Gi-Donella. <totipat> Pel que fa a la Segona Divisió, a part Ignasi calriera i a la Tercera Divisió, Sant Vicenç-Amics Casserres, Sant Feliu-Viladomiu-9 i Viladomiu-9B-Market-Paradís. saludals de d'entrada a sí eh? que no són cap animalat. Eh? Mariona, bon dia. Molt bon dia. Bon dia Josep Bill Ordell, que ja tenim aquí a punt. Bon dia. I Jaume, bon dia. Bon dia. Uh, anem a repassar, direm, direm uh, anem dos minuts tard ja, normal. Um, anem a repassar l'envol, Jaume, uh, i passem la publicitat. Vale? Equip de Tercera Catalana preferent, sènior masculí, primera fase, grup B, 14a jornada. Hambú, Berga, Aé, Aula. Uh, on es jugarà aquest partit? El, ber el Berga, Pavelló Municipal, carrer Guillem de Barguedà. Molt bé, aquest partit és precisament per avui, a partir de dos quarts d'avui.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 It could be number one. aquí. Podem sentar nos aquí? Sí, sí, sí, sí, aquí? aquí. Molt bé, Jaume, així m'agrada que vagis fent ja amistats, eh? Espera. Van venint protagonistes. Li haureu de passar un micro amb ella eh? Perquè no sé si li funcionarà. Ho provarem llavors. Albert. També ja tenim el Xavi. Bon dia, Xavi. Sí? Jo sí. Sí. <laughs> No m'senego. Bon dia. Pasau li, pasau li us sí exacte. Ernesto, Alberto eh? Albert, eh, vem prova el micro, eh, Silva Bè, Sí. Sí, perfecte. Sí? Tu Xavi també, ara Adam Cenc sí, i, sí. i s'en sentim bé, no? Sí, sí. Molt bé, tenim un company vostre, sí, que està aquí fora que trucat trocat d'última hora, oi. Sí. Bueno, aviam aquí quan parlem de la festa, de la festa de la corrida dels cavalls, eh. Escolta, controlar els animals, eh? Que això és inadmissible, eh? Tot, eh? És que no sé qui es porta, aquests animals, aquí. No hi cabrem, al final, tanta gent. Um, això, això uh, què, què, us, què us ha portat a uh, aquesta festa? Teniu, teniu cavalls? Sí, els dos, de moment, tenim cavalls. Suposo que va ser el fet que ja en tinguéssim, que ens van vindre a buscar, per si volíem ajudar a organitzar una mica tot aquest tema, per saber una mica també el, el tracte i tot això. I, bueno, i, i això, això us deu venir de la corrida, no? Deies... Sí, sí, sí, el fet de que estéssim ja en aquest món va fer que poguéssim entrar i ajudem també a, això, a dinamitzar una mica la festa aquesta. Però, que... sí, ai, digues, perdona. Digues, Xavi, digues, digues. Jo, meu, bueno, tinc de dir que el meu besavi ja, ja era de la comissió de la corrida, va ser durant molts anys i una mica també com si diguéssim en ve d'herència uh -huh. i, bueno, ja tenia cavalls ell i això i hem continuat amb l'afició. Molt bé. I, I això, ara, ara esteu ficats dintre de l'organització ja també, eh? A part de participar, i participeu? Sí, eh, algun any, els primers anys potser sigui jo recordo que el tindre el cavall també és la il·lusió de començar a sortir, passar pel carrer, i llavors anem fent, depèn, un any participem, els altres ajudem més a l'organització, estem dins de l'organització, però com que a vegades les tasques tampoc són molt importants al dia de la festa, uh -huh. donem, fem traiem el cavall, passegem... L'any sobre ens quedem, ajudem més a organitzar, ens anem muntant així. Molt bé. I, i, i, i, i, i m'heu dit, hi ha diverses curses per preparades per diferents nivells de cursa, preparats per demà aquí a la Corrida de Porreig? Sí, bueno, tenim dues tandes de ruc, segurament, que en farem. Després de ponis i de cavalls creuats. I, i si podem, la de Pura Purassangs. La de pura sangs, que aquí ve gent de molts llocs. Sí, bé, bueno, en principi esperem gent de, de tot arreu. El que passa és que ens fan les curses de, de Vilaseca el mateix dia, que són unes curses bastant importants de Curaçang, i, i bé, bueno, ens prenen bastant protagonisme, però, però tot i això és, bueno, són unes carreres molt maques de veure. Les curses de Vilaseca, és, eh, això és un altre poble que fan aquesta... Sí, bueno... Uh -huh. El Tarragonès. Sí. Molt bé. I, i, i aquí parlant d'aquí del Borcadà... Eh, hi ha gent bona, no?, que tracta amb animals? Sí, eh, potser el que coneixem més nosaltres en l'àmbit de del que hem fet avui, de les proves de raid, de resistència, i aquí sí que hi han un parell de quadres que són força conegudes, que, que van eh, competir a nivell important. Mundial? Però, sí. Mundial? En... Sí, sí, sí, sí, sí, fan I... campionats de, del món i participen i bueno, estan en, en bons llocs eh, quan acaben. I de qui es tracta, aquestes quadres? De... de... <coughs> No m'usi de que, de casseres quadres... Uai, ara es diu, es el, diu? seria el mubi, de d'aquí, de la carretera que, entre entra i la uh -huh. I havia havia un El Bernat, el Bernat, sí, el Bernat, sí. sí. El... amb la neus, no sí. Sí. Uh -huh. Molt bé, aquest serien perquè fa els raids, no? Sí. I perquè fa les curses, també tenim gent coneguda aquí al Bergadà, de gent. Però les curses ja, bueno, jo no ho conec, no, no ho conec personalment i sí, sempre hi ha gent que pu, bueno, té pura sangs i això, però men, menys, hi ha una mica menys d'afició que el raid. Ara el raid és un esport que ha agafat molt d'envalenzida. Molt d'envalenzida. I, sí. I participeu qualsevol de vosaltres en algun raid? Bé, amb, amb raids habitualment? Bueno, jo l'any sí, passat vaig estar federat i això sí, vaig participar amb un a nivell de, de territorial català, o si sigui, Lliga Catalana. I això els quilòmetres que es fan, eh, Bet, molt... primer tens de, de començar per un raid de 40, després has de passar a la categoria de 60 i després de la 60 passes a la 90, eh, i després has de fer tres tres 90 I després ja pots passar al que seria internacional que són 120 i després de 120 pots passar a 160. I això es fa, aquesta progressió es fa perquè Bé, perquè el cavall no, no... Com que és un esport de... que van els cavalls al límit, uh -huh. doncs per, per protegir una mica el cavall. I bueno, tenia consciència que el genet i el cavall va, va progressant bé. Perquè quan es fan aquestes distàncies tan llargues, es para? Amb un, un 40 cada 20 quilòmetres fas un control veterinari. Estan molt mirats i fas 20 quilòmetres i te'l paren i te'l miren de pulsacions, de com està hidratat, de si el cavall va a coix, d'alguna cama, de, del tracte intestinal, que en diuen, si tot, bueno, tot el metabolismo va bé, i en cas de que veguin un, un petit ja, que, que el cavall ja tingui una petita deficiència, ja l'eliminen. Uh -huh. no, no es deixa que, que, que es maltracti, bueno, que es maltracti, que, que s'arribi als extrems, com que els cavalls no parlen, no poden dir que em fa mal aquí, que em fa mal allà, doncs després ho ha de fer un veterinari, com aquell que diu. Clar. I cada 20 quilòmetres es para uh -huh. i amb els de 160 igual, cada 20-30 quilòmetres també hi ha control perquè jo quan marxo, marxo amb el cotxe vaig cap a, a, a l'Espanyola a mà dreta, abans d'arribar a l'Espanyola hi ha una casa que hi ha molts cavalls sempre Sí, aquests, aquests són els que et de les quadres del Múvil que és un dels que es uh -huh. dediquen fort amb el tema de la, dels raids i l'altre que dèiem són aquests de Vilaformiu que estan allà a la carretera de, pujant cap als rasos de paguera de la Figuerasa tenen les quadres de la sota. Ah, jo pensava que, que, que ell, ell, ell, com si hagués sentit tiros, eh, de que, de que ell es dedicava molt a les curses, de, a les curses que es fan per... D'hipòdrom. Bueno, sí. Ho havia fet abans. Sí, sí, ell bueno, havia tingut cavalls a l'hipòdrom i tot, havia tingut a Sant Sebastià i a Madrid, i fins i tot va guanyar una, una cursa de les més bones de, de Sant Sebastià i, bueno... La va guanyar ell amb cavalls molt, molt bons i jo la se la sí, sí. uh -huh. va endur Això deus fer en any 92 o una cosa així perquè avui avui eh, s'ha fet el raid s'ha acabat el raid d'aquí a la corrida de porreig? sí, sí, ja està l'hem donat per finalitzat ara la una els cavalls sortien a les 10, 10 i mitja tenien aquesta franja de mitja hora per poder sortir i els donàvem fins a la una per, per haver arribat tots uh -huh. i han arribat tots bueno, una estona abans, fins ara que en quedaven un parell però bueno, han entrat igualment dins el temps i ja l'hem donat per acabar tots han passat el control veterinari hem fet tot el que s'havia de fer i ara, de moment, l'acte aquest ja, ja ha quedat acabat. Quants quilòmetres s'han fet en aquest ride? Uns 20, més o menys. El, nosaltres, com que fem només 20 quilòmetres, teníem el, la meitat una assistència, podien anar els seus acompanyants allà a portar-los a -hi aigua, hidratar se -hi, i després es tornava a fer el final el control veterinari aquí a port Reig, un cop arribaven. Ahà. No, no l'heu fet, eh, vosaltres, el raid? Sí, sí, jo, jo el, sí que l'he fet. Ah, l'has fet? Xavi, sí. Sí. fet sí, sí. I tu saps ja, què? Ha anat bé? Sí, sí. Bé, bé, una bé. mica per anar entrenant escalfant el cavallet, no? Sí, ara comencem el febrer a la, bueno, la Lliga Catalana, a les carreres així, a nivell de català i sempre va bé tenir una mica mogut. I, I, I quants anys ha de tenir un cavall? A partir de quants anys ha de tenir un cavall per fer un raid d'aquests? Com a mínim, mínim, 5. 5 cap a 6. Perquè si no, ja no te'l deixen ni inscriure. I a l'edat bona són 10, 11, 12 i bé, depèn. Això també depèn molt de del cavall, és com els esportistes que n'hi que als 35 ja acaben i n'hi ha que encara estan, uh -huh. uh, bueno, estan bé, doncs igual i fins als 16-17 poden, poden competir bé. però a quina és una edat bona per comprar-te un cavall i dir, vaig a, a tenir interaccionament no? de... depèn, depèn de perquè el vulguis també hi ha sí. gent que li agrada més comprar-se el de potro allò 3-4 anys i fer-se el seu, després hi ha gent que diu bé, jo vull per excursions, ja el vull que, estigui, que no s'espanti de res i això, això seria els 10 anys o així si hi hagi... I, i el que va molt bé per nens són cavalls grans cavalls, hi ha ja veterans experimentats de... Ahà, de... Quan, deixes de, de, quan deixes un cavall que deies tu ara dels 15-17 anys sí, quan aquells, retires el cavall, potser... aquells són especialistes per nens perquè ahà. com que ja ho han vist tot, no s'espanten de res van... bueno, ho han fet tot, com aquells diuen i després pels nens disfruten molt. Els purassanc m'han dit que costa molt de dominar, no? Sí. Són bastant cavaçuts. Bé, cada, cada raça té el seu caràcter i, i, però cada cavall també és diferent. Però en, en, en general, sí. Quina és la raça que us agrada més a vosaltres? Tu, tu jo, Albert, mateix. Jo, jo els àrabs suposo que coincidim molt perquè els dos ens movem més amb aquest tema de raid i el, com a cavall els dos sabem pensar que l'àrab és el cavall ideal per per tindre. És el cavall que teniu, també? Sí. I són alts, són grans, són grans, no? Els àrabs, o no? No és el cavall, teòricament, que seria el més gran. És un cavall menudet, que es mou molt bé, llavors hi ha altres races que són més alts, més llargs, serveixen més per córrer així amb velocitat. El cavall àrab és un cavall, diríem, de mitjà petitet. I és dur, és un cavall dur. Molt dur. Té molta resistència. Metabòlicament és el més dur. Amb rai sempre hi ha... La, la, la sang àrab sempre sempre surt en algun moment, sempre uh -huh. els cruces sempre hi ha àrab perquè metabòlicament són, no veuen tant, aguanten més el calor eh, bueno, tot, i són de cap són molt bueno, aguanten molt bé allò anar, pat bueno, anar patint anar patint tampoc allò, la resistència d'anar fent anar fent, anar fent són molt, molt durs molt bé ehm um, Parlant d'aquests cavalls eh, que, que fan aquests, aquests eh, els raids, eh, i hi concursaran eh, aquests cavalls? Per exemple, que han cursat avui el rite, poden concursar la cursa demà? Sí, tenim algun any, hi ha hagut algú que ha corregut el raid el dissabte i ha corregut el diumenge. Com que nosaltres intentem fer una mica d'organitzar els cavalls segons el tipus de, uh -huh. segons la raça, uh -huh. per això fem una mica les diferents carreres en funció de l'origen del cavall. Per tant, hi pot haver un cavall que avui hagi corregut i que, el, que vulgui vindre tranquil·lament a córrer demà. Mm. Demà, al final, són dues voltes a la pista que pot fer 400 un quilòmetre, metre. són 400 fa la volta, sí. que faiguin 800 metres, un quilòmetre ho poden fer. com molt. molt bé, i la cursa es començarà a partir de quina hora? No, començarem pels primers, que són els rucs, no? Primer corran els rucs. Sí. Es faran dues curses de rucs sí. i començaran a... Hora, dos quarts alhora intentem-s'hi sí, ajustar-la molt diem dos quarts de quatre perquè la gent tingui temps d'arribar el que passa sempre potser s'enderrareix una mica com que la gent que acaba el passacarrer se'n va anar a dinar al, al pavelló, que fem el dinar allà pel, pel, per uh -huh. tots els que han participat a la cerca vila a vegades allà la gent s'encanta una mica però això els hem d'intentar animar a que la gent sigui puntual i per això intentem començar aquesta hora perquè és el moment que el sol s'amaga també allà ja comença a fer fred i Intentem anar d'hora. Bueno, com podeu veure, avui no parlem de cap entitat esportiva, no, no hem tingut cap trucada, no, no, no, hem fet res més, hem deixat, hem deixat perquè és la festa de la corrida i parlem també d'un doncs, altre, altre vertent del, de l'esport, no? que nosaltres entenem com a esport, doncs que, eh, que s'integren amb els cavalls, eh, amb les persones i els cavalls. Nosaltres estem parlant amb el, amb el Xavi i amb l'Albert d'això, de les curses de, de cavalls, sobretot perquè fa aquí la corrida. Tot i que ells, a tu, Albert, no sé si tant, tant fas algun ride com el Xavi. No, jo de moment així he anat a fer rides com el que es podria fer fet aquí a Porrets, que són 20 quilòmetres així populars i ara per això també tenia un cavall que té, farà 4 anys és molt jove encara per, per començar a córrer, de moment el tinc allà, anar entrenant, anar fent alguna coseta i d'aquí un temps ja veurem a veure què, què li fem fer. Hi ha gent aquí al Berguedà que s'hi dedica molt a això dels raids, uh, uh, uh, o sortiu, sortiu vosaltres uh, habitualment, per exemple, dius, va, anem, uh, demà sortim i anem, agafem el cavall i ens anem, ho feu? Sí, sí que ho fem, bueno, fem sortides i, i aquí porret ja, hi ha ja diversos nois que es dediquen, bueno, que es dediquen, que, que corren a la, a la Lliga Catalana de, de raids, hi ha el, el Jordi Altarriba, Uh -huh. i el Jordi Pons i qui més ara no em podria m'han parlat d'una genet potser una genet les filles del que dèiem del moixí que també són les que normalment corren els raids uh -huh. i bé bueno i... Però, clar, que el raid el que, el que és molt maco és que, que porta un desplegament perquè va, va, el va al cavall i tota l'assistència i és un esport així més de, més familiar més amb grup i més, més d'anar a passar el diumenge allò de gaudir de, de d'esmorzar que, sí. que, que aneu, en plan pistoleros, diguem no. sortiu, no, allà, no, bueno. lligueu el cavall allà amb una soca no hi ha cap bar d'aquests que diguis hòstia, mira, allà podem fer l'apturada podem... home, vosaltres esbia... ho fet fa amb sí. el Xavi, l'Ernest, ens ajuntàvem tots, cadascú sortia de casa seva ens trobàvem normalment aquí dalt la bandera mm i sortíem a fer la volta i llavors algun cop havíem anat a esmorzar allà a Gironella, a Cal Marsal també, arribàvem allà, estacàvem els cavalls. Cal Marshall, eh? Això ja és quasi, quasi cal... Fer un bon esmorzar Calixari. i cap a casa un altre cop. Molt bé, molt bé. Clar, i més, més es, fa, es fa colleta, es va fer colleta. Mm. Quants anys té el teu cavall, Xavi? Ara el meu em farà 13. 13, sí. molt bé o sigui és que teniu, teniu una relació ja quasi, quasi de germans sí, ja des dels 5 que el tinc diuen sí, sí. que és un dels cavalls més eh, leals, no sé com dir-ho més fidels a l'home el cavall és un animal molt, molt fidel, encara que algun dia te'n fa alguna però... l'entens? Sí, saps sí, que sí. si te la fa per alguna cosa? Sí, si normalment el cavall sempre s'espanta bueno, sempre te'n fa algo cosa perquè té por perquè és un animal que, si peca d alguna cosa, és que els cavalls té, bueno, són... De, són uh, com es diu? Allò? No sé, jo si hagués de definir el cavall, o la majoria de gent suposo diria que són nobles. Sí. És, no, és? una paraula que potser els defineix. No trairia, no? No. Un, un, un no... No, no, no, no. I quan vas a sobre, aquella sensació de... Ostres, de, jo sempre ho dic, una sensació de llibert, bueno, de llibertat i de... D'això, no? De, són les teves cames i i et compenetres molt bé, ets, ets un quan vas allò al galop o que vas a fer una sortida llarga pues, tu mires per pel cavall quan bueno, són les teves cames i ell mira per tu i és un, és un, és un amic quan bueno, un, un company d'aventura sí, sí, que increïble, eh? quina passada i tu Albert, quants anys té el teu cavall? El meu farà 4 ara al febrer. Ui, així està molt verd, no? Sí, aquest el vaig agafar fa un any, més o menys, ara, amb 3 anys... i és això el que dèiem abans de cada school que busca. Uh -huh. Pots agafar un cavall ja domat, que saps que no et farà res... que el podràs anar a passejar cap aquí, cap allà tranquil·lament des del primer dia... o tens l'opció d'agafar un cavall jovenet, ho vaig fer jo amb 3 anys... no es havia domat mai, no l'havien ferrat mai... i ja comences a fer la feina des de... comences des de zero. Sí, sí. Tu te'l vas fent a la teva vida por uns més anys passes un parell o tres anys que tens feina amb el cavall però bueno, també t'ho compensa després un cop un cop ja ja pots sortir tranquil·lament amb ell. Cal cal saber una mica de diguem, psicologia eh, alguna cosa per, per, per, per, per registrar el, el cavall sí, suposo que sí veure, tots aquests i la gent que es mou més amb aquest món de la doma natural i tot això parlen de molta psicologia amb el cavall lavvor suposo que Cadascú, jo en el meu cas he anat mirant, he anat buscant, he anat llegint i t'ho fas com, com bonament pots. Ah. I, però intervé molt, aquest suposo que sí, saber el què pensa el cavall, què fan Tu el tractaries com una persona i no tampoc el pots tractar com una persona. Quan el renyis o quan d'això has de fer-ho d'una altra forma, diríem, uh -huh. perquè ell ho pugui entendre. Uh -huh. És un bon això dels cavalls, eh? Sí, sí, sí. és com, com tot, cada... I què els imposa amb un cavall? Jo, per exemple, ve un cavall corrent esbarat. Què he de fer jo? Aixecar els braços. Boticar-te <ríe> <ríe> a costa. Deu demanar ajuda, no? <ríe> esperar no, esperar no. que sigui lleu, no, al cop? No, normalment no. Un cavall mai, això, aquesta noblesa que dèiem, un cavall si et pot esquivar, o no, no sé que estigui molt, molt espantat i no vegui o el... No, no vegi cap altra sortida... Quan està desbocat, allò, per exemple, és si això? Si estan desbocats, és una cosa, perquè surten d'estampida i no saben què es, que es fan, com aquell qui diu. Però si ells corren per, per jugar o corren perquè s'han espantat un, una mica o això, no et farà mai, un cavall no, no et passarà mai per sobre, sempre, sempre et respectarà. Però a totes maneres una bona mesura de defensa seria aixecar els braços, sí. que et com més sí, alt, no? Sí, sí. sí que, que, que et vegi, que et, et, et facis notar, ell, si, si et veu, i et veu com a persona Esquivarà. o com a d'allò, sí. tu t'enteràs qui va. No, ja sabeu, eh? Si veieu algun cavall bergadans, eh? Si baixeu aquí la corrida, què és el que heu de fer, baixar aquí la corrida? Sí, esperem eh? I veu les curses, eh, i menjar botifarra de mal de Madrid, o oh? Sí. Tot això, jo vindré. No, I tant, qui serem? Tots hi serem. Menjar botifarra, veure les curses... Botifarra negra, eh? I, I això, parlant de, de, de curses, eh, hem quedat amb els rucs, eh? Hem que no ens hem... amb els rucs. Amb els rucs, qui, quins genets hi van, amb els rucs? El jovent del poble. Els nois aquests que venen allà s'hi apunten... Va, jo primers... vull participar, jo sí, vull pujar aquí amb això. Si no tenen cavall per anar, doncs aquests poden vindre allà al moments abans de que comencin les curses, s'hi apunten, els entreguem un casc obligatori i a córrer. És potser la que fa més gràcia, no? Més sí. riure, no? Diguem, sí, bé, les caigudes, de... sempre riure dels altres és una cosa que fa molt gràcia. <ríe> fa més gràcia, fa no? Més gràcia. Si te la fons tu, dius... Sí, mira... quan, quan vas tu a sobre, molesta una mica més, però quan riure que... dels altres, si am, no es fan am, mal... Em la impressió, Albert, que t'hi has trobat amb l'altre Bertent, o no? Bueno, fa cinc minuts ara estàvem aquí amb el rodeo i al final l'hem organitzat i clar, quan queies tu i notes que ja l'esquena et fa una mica de mal no fa tanta gràcia, Si sí, veus els altres Sí, perquè amb la pluja no, no, no s'ha tallat res, no? No, no, de no. moment el jovent ha dit que tenia ganes de, de fer que es muntés el rodeo, que volíem pujar i clar, ells han pujat i darrere ja ens hem ja ens hem apuntat nosaltres. Molt bé, doncs començarà dues curses de rucs, demà a partir de dos quarts de quatre, després de dinar, que haurem de dinar amb una esgarrapada, però no passa res, perquè és un cap de setmana, i és, veia, veia, quin veia cap de setmana, eh? Els rucs llavors venen la cursa de cavalls, m'heu dit? Normals? No, ponis, los... ponis, ponis. Després prenem ponis. Que, que aquí pugen nens? Sí, sí, ens venen uns, un, un grup de... D'on són aquells? Aquella hípica. De Molins de Rei. De molins de rei sí. sí, venen de Molins de Rei i porten... Porten, porten, els porten els cavalls i els nens, ja ho porten tot, perquè no, no hi ha ningú que es pugui apuntar. Per no, exemple, com el, a l'Apadu... Amb, parlen... amb els ponis, no, amb els ponis no. Uh, és el, amb els rucs. Qui es pugui apuntar del poble que no tingui... I si no és del poble, igual. I si no és del poble, també, per suposat. I com han de fer? Doncs venen allà a les inscripcions, a dos quarts de quatre, donen el nom i agafen... Van amb el, amb uns, bueno, amb el Robert, que és el que... El que té rucs, ell els hi donarà un ruc i... I, au, I apa, cobre. i a córrer. Poden a, i a <ríe> si sobre i, si no, a sota. Molt senzill, molt senzill. I si no vol córrer, no n'hi que no volen córrer? Allò Normal, de la pastataga ja... funciona o no? Sí, ja, ja el bé, ja el rober. Ja, ja han, sap, han... quan veuen algun que corre, els altres van tots a Tots a darrere, <ríe> no? O sigui, es deu guanyar aquell. Un cop comença un i els altres ja no paren. Perquè em van dir, em van que es bateja un ruc. Sí. Com es dirà? Bueno, es veneix, es veneix. Això es veneix. Es beneix. No, no, sí. no es bateja, no? es veneix, no? Es veneix un ruc. Sí, I... avui al vespre. Avui al vespre, on? A uh, missa, a uh, uh, dos quarts de vuit, a uh, l'església. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Carai, que catòlic, Carai. no, el Ruc. A l'església. I que no ho menja la missa o no? No, es queda fora el Ruc. Ah. No. <ríe> <No. ríe> de moment no l'hem fet entrar encara. Puja entrar les... sant, bueno, no... Això, potser d'aquí cent anys, poder sí que hi ha el franc a entrar dins, eh? Oh, sí. ja, ja hi haurà més llibertat, allò. Vinga, no? Suposo un altre idea i és més uh, De moment el Ruc es quedarà fora. No se sap el nom? O ja el té el nom, el Ruc? Bé, l'home ja el té, i cada any s'ha de batejar una diferent, es veu. Ah? Baneí. Bueno, Baneí. Sí, que és una tradició. Sí. I, I quan sí. fa que ho feu, això? És, és nou. Això fa... Deu el tercer any? Sí, tres o quatre anys. Tres o quatre tercer anys o any que es sí, fa. Sí, sí. Fins ara no, no es feia aquesta activitat. Era el, avui a la tarda. No hi havia cap cosa programada, i vam dir que és una festa que també és d'origen de, de Sant, Sant Antoni. Uh, es fa la missa en honor a Sant Antoni, entrem al Sant i el Sant fins allà el portem amb el ruga aquest. Molt bé, això has dit a partir de... Partida... Carai, tu. De quina hora? Uh, dos quarts de vuit. A les set, em uh, sembla sí, que es set. fa aquí davant de l'Ajuntament l'entrega dels estandards, els que seran els vanderers demà de la Cercavila. A partir de dos quarts de set. I a les set, A les set. Set. Set. Set, set, set es la fa l'entrega amb els vanderers i llavors amb comitiva es va fins a la, davant de l'església i llavors es fa la missa Molt bé, molt bé Ostres eh... molt bé, Impressionant, eh? jo no sabia que les rupes I, podien batejar Això I aquest no rup sabia. tindrà el privilegi de córrer la cursa no? Segur que sí, sí, sí. Sí, sí el, el, el, el ruc que d'aixòs també té... No es porta amb volantes, diguem. Aquell ruc el ficarem amb un, un pedestal aquest cap de setmana i que tothom el vegui però cap esforç, no, no. Ell ja comença arrossegant el sant fins a... <ríe> ah, sí? No, el sant en sant el portem. No, amb, no, amb no, el no portem no, però sempre... el, guarnim, el guarnim bé, el ruc, o, o, per anar a missa... Queda maco, a, no? O sigui, fins ara tindrà tots pedicura, tindrà maquillatge, el ruc estarà en perfecte estat, no? sí mai acabarà la cursa com, com, com de voldrà, no? Bé, bueno, doncs això i les eugues. Uh, nosaltres estaríem parlant molt, molt i molt de temps, més, segurament. Esperem que tots els bergadans, doncs... Mira, això és una bona, una bona iniciativa. Jo crec que està molt bé, això de, de, de marxar a partir de les seta avui de l'Ajuntament, amb comitiva cap a, cap a... Jo el Sant no l'he vist mai. No, vist Perdoneu, mai jo sóc d'aquí. És el que va davant de la Cercavila, ja la Cercavila? A la Cercavila segur que sí que va atibat per dos bous? Mm -hmm. Bé, no me'n recordo, no me'n recordo, la veritat. Bé, clar, però però és, que... és, el que, és el que va davant, eh, el Sant? Deu ser que tinc 16 anys i, <ríe> poder... I m'hi fixo i l'hi no, he vist Ja com. fa temps ja que hi és el, el segur Sant. Que de... Segur que si me'l trobo pel carrer el conec. <ríe> <ríe> de, mira, l'és ell, però clar, ara així és de... pel nom sí, de no me'l conec. O... Com diu que es diu? Sant? Don. Sant, Antonio, sant eh? Antoni, el sant el de, de, dels, dels animals. El patró dels animals, de Peu Rodó i tots aquests. Molt bé, doncs uh, moltes gràcies, Xavi. Gràcies. Moltes gràcies, Albert, per estar aquí parlant a de fins a 5 cèntims de la cursa. I res, que tingueu una bona festa. Igualment. Esperem que el temps acabi d'acompanyar. Sí, i no <laughs> parlaré d'una altra cursa. Sí? Sí, una cursa anglesa. A veure. Sí, l'Espanya Race. Spain Race. Vale. Val? <laughs> Doncs, bueno, ja les, amb les... La, les curses d'espina, seria una, una traducció així. Això en parlarem després de la publicitat, ja sabeu, amb la Mariona, una altra cursa de cavallets. Fins ara. Residència Sard Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat,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 Esteu a la sintonia de Ràtio Porreig, emissora municipal. El 107.3 de la FM. La primera emissora del Berguedà. Mariona. Mariona Vinga va, molt de pressa Mariona Molt, molt bé Molt bon dia a la meva audiència Avui us parlaré d'un atleta català que ha guanyat la, la, la cursa anglesa més dura l'Espen Race. L'undrafondista Eugeni Rosselló de la Poble de Segur ha fet història en convertir-se en el primer vencedor de l'Espen Race una densa cursa de 430 km. És considerada la prova més dura del país, que recorre l'interior del Regne Unit i que acaba a Kirk Yenchong, a les portes d'Escòcia. La cursa presenta un estil de caràcter autosuficient, és a dir, tots els participants han de ser conscients de les seves possibilitats. El nostre atleta, Eugeni Rosselló, de 32 anys, ha completat la gesta en 5 dies, 4 hores i 52 minuts. Vaja tela. O sigui, corrent dia i nit, des de passada, acompanyat del seu primer company, Joel Jailer, que posteriorment va haver d'abandonar. Eugeni Rosselló, des del primer moment, va tenir un ritme trencador i molt fort va recórrer els darrers 3 dies de la cursa en solitari, sumant 11.000 metres de desnivell positiu, superant el fred, l'aigua, la neu de la zona, unes condicions molt extremes. Una de les característiques de l'Espain Race és l'auto definitiva dels mateixos organitzadors, com a ultra-rail més brutal de les illes rotàniques, és una cosa impressionant és que la ruta gairebé no està marcada i per tant l'ús del GPS és indispensable alerta el nostre atleta que ha guanyat aquesta meravellosa cursa que és de la, de la pobla de, de l'Illet i que va arribar a la meta amb una estelada, és a dir un bon català independentista com jo, va a eh, de, de, de, desadvantatjar en dues hores el segon classificat, el Mick Cooper. És a dir, que en dues hores es va classificar primer, eh, quan estava darrere d'aquest senyor, el Mick Cooper. Jo el felicito des d'aquí, ja he penjat a la, a la web on ha sigut publicada aquesta notícia, que des de Ràdio Correig li, li dediquem al programa i li donem moltes gràcies per representar-nos com a país. I per guanyar aquesta difícil i densa cursa. I des d'aquí saludo el meu amic Jan Biles, que ara mateix està fent classe de música. Adéu. Molt bé, Mariona. Escolta, que m'has dit dues pobles, però ara no discutirem perquè no tenim temps. Eh? Anem molt malament de temps. Em sí. has dit la poble de Segur primer i després la poble de Lillat. Suposo eh, no, no, que no, no, era no, la poble de Segur, eh? No, no, no, és, és, és la de Segur. L'únic és, és que, no sé, vegades ho tinc al cap. No? He sigut així, així com com inèrcia, no, no me'n feu call. És de pobla de Segur, eh? De la pobla de Segur. Sí, Moltes gràcies, Mariona! Que n'aprenguin! No me'n no, no. Tratta di arrancarlo, parlo! Tratta di arrancarlo! Tratta di arrancarlo, por dios! Ma ah, venga, ah, cazzo, si è finita! Ma qui si pota male! Grazie ah. ah, mille! Ai, buah, mare, Déu-vos, moia, com de fan? Bueno, escolta, escolta es veuen els nervis que es passen sí. i el malament que tu passes Soñé. en aquells sí, sí, moments, eh? Sí, sí. Quan tens el campionat tan a prop, el campionat del món, sí, eh? 500 metres. Sí, 500 metres, eh? Oh, em sents? Digue'm, Jaume. Em sents? Sí. Ah, vale, jo no me sento. Sí, sí, sí, et sí, sentim Venga, va, per, ja, feina, anem. Anem per feina, anem per feina bueno, va, que avui és la de corra, calles, de, corrida, a... de corrida, de córrer, de corrides doncs, eh, doncs vinga, som-hi som Estem primers. a la segona setmana del Dakar avui és última etapa, eh, això ja s'acaba per els guanyadors estan bastant definits, potser en la categoria motos tenim més eh, interès, però anem vull a repassar aquesta segona setmana perquè tal com deia el Marc Home l'etapa de, després del descans va fer estralls i de quina manera hem de dir que eren unes etapes a la San Miguel de Tucumán Uh, Córdoba i la de Córdoba a la Rioja eren unes etapes doncs, més aviat per pistes del World Rally Car més aviat per pistes de ratllis, no pas per pistes de, de, del Dakar i curiosament va ser on més participants es van deixar liderat, per exemple a l'etapa de dilluns, el de Sant Miguel de Tucumán uh, va ser una debacle per David Castell, eh, que es va posar líder Uh, debacle també per uh, Oliver Payne, que també va caure uh, per tant a Serial Depressa li va posar tot de cara per poder arribar a la primera posició amb certa facilitat diria jo, eh? sí, jo uh, Josep. però en teoria s'esperava que el xaleco l'opet ja que s'arribava a Xile començaria a sí, el Marc ens va dir que posteria pel xaleco no s'ha acabat, hem de dir que no s'ha acabat falten 121 quilòmetres, el xaleco sortirà mort avui estem a l'última etapa la seguirem en directe tota l'estona que puguem fins que, fins que puguem uh, però sobretot, sobretot, sobretot, sobretot debacle per la Laia Sant que ha vist la cara més dura del Dakar penso jo, va arribar a les 5 i al campament va perdre una estonada de por, per al d'esperar que la remolqués i va eh, arribar a les 5 i 10 eh, l'any demà, l'etapa de, de dimarts, la de Córdova a la Rioja hem de que el primer pilot de motos s'aixecava a tres quarts de sis, per tant dubto que la Laia dormís un sol moment perquè si al primer sort de tres de sis, la Laia devia sortir a dos quarts de set, tres quarts de set. I a més, havia d'arreglar la moto. I havia d'arreglar la moto. Per tant, un massatge no, no, com vas a veure i dubto que no dormís, eh? No, i a més, a mi va de fer greu l'imatge que es feia allà plorant, pobra. Perquè, Correcte. Ah, perquè la segona etapa també va tornar a tenir problemes. Correcte. No, no, i a més a més, uh, de Roy, que era el líder en camions, també va patir uh, <laughs> els estrells del Dakar, punxada, sortida de pista, es va posar nerviós moltíssimes coses en aquesta etapa, després del descans i ja el diuen, que després del descans sembla que els mecànics estan més rebels, i Nasser a la tia li va deixar amb safata de plata doncs ja Estefan Petrán ser el seu desè de car, més ser de car, que és espectacular que no, corre, que no guanya etapes, eh però que sempre està allà i no en poca diferència, amb 40 i escaig minuts, 50, vull dir que... No, ara està a 45... Per això, no s'encalla, no guanya etapes, però sempre està allà. Fa que no surt davant, però sempre, sempre, sempre, sempre el tenim allà. L'etapa de dimarts, eh, com deia el Josep, la Laia també va tornar, va tornar a tenir problemes, el Nani va... Guanyava, quedava segon en l'etapa i posava fins a la quarta posició, la victòria va ser per Terra Nova... I en Motus, la cinquena victòria per Barreda, que jo crec que aquest l'hem de tenir... El... Si, té un... si, si tot li va més bé i no té problemes, l'any que ve d'estar més el cas de... No, però, a més, ja ho va dir el ja Marc, que Barreda va anar per totes des del principi. I potser no tenia... Bueno, no sé si tenia la moto, no... No, no gaire, però... Però és el que us dic. Aquestes marques oficials ho d'estar cas de Joan Barreda perquè, atenció, 5 victòries, eh? sí si, No, perdoneu, 6 victòries al Dakar d'etapa. És moltíssim, això. És moltíssim 6 victòries d'etapa. Eh, ha remuntat de la vintipiquena... Quant? No, 35? 35ena posició... La vintipiquena, eh? La 35ena eh? és... posició fins a la 17ena. Per tant hem d'estar al cas de Joan Barreda l'any que ve okay. uh, després es posava líder eh? Cyril Depré ja era líder, Laia perdia 3 hores més un altre, un altre entrebanc creíble per a la Laia que anava amb trentena posició, llàstima el Chaleco perdia 10 minuts uh, i el Jordi Viladoms ens abandonava també el, el Dakar, és el que us dic amb pistes del World Rally Car, no eren pistes de dunes ni res curiosament aquests pilots s'han desenvolupat més bé a les dunes que amb pistes de ràpides dimecres Cordo va fer amb bala la victòria a motos va ser per Cal Caceli Barreda va caure i no sabia si sortiria el dijous. Si no hagués sortit aquesta caiguda, també probablement hagués guanyat l'etapa. I amb cotxes va ser Robbie Gordon el que, el que es van portar la l'etapa. Després, és que cada dia en aquest decart hi ha molta tela, però és que cada dia crec que ha passat alguna cosa, perquè el dimecres mateix els cotxes no van poder acabar la l'etapa perquè un riu va sortir de cop ah, sí? que semblava les cascades no, del Niagra. No, volia, eren molts. Era un pilot de rius és clar, i l'etapa va de quedar neutralitzada justament en el ja punt que... on diu el Marc Coma, que és el més difícil del, del ratlli. Doncs pues, els pilotos hi van passant cotxes, per tant, se va veure alguna moto que creuada, eh, creuava, no sé si se va veure sí, per la tele, sí, no. i se l'emportava a l'aigua. Encara sí, <laughs> no sonarà d'aquest, eh? No sé arribat. Ja ha arribat. Ja ha, ha, ha, <laughs> ha, ha arribat el golf. <laughs> Dijos, amb motos, va ser eh, <laughs> el volandès Chris Verhoeven que guanyava motos, Rubén Faria ser, era segon, i Joan Barrera, és el que els dic, quan no té problemes, era tercer, en aquest cas. Amb cotxes, el nani va guanyar i va recuperar la tercera posició, Gordon va ser segon i débil i és tercer, però ahir, però, Lamentablement, el, Gord, el Dani va perdre aquesta tercera el posició. El Gordon molt malament, eh? El Hammer no sé. aquest no té cap opció de guanyar el Dakar, però és un espectacle veure'l. És, és un monstru, això, és un monstru del Dakar, eh? Ah, és un espectacle vaig mirar un dia aquell, presum que van fer el Dakar, mm. i, clar, va, van fer aquell dia van fer, ho explicava l'Isidre Esteve, tots els cotxes, els tipus de cotxes, hi havia el Hammer, el Bugui, tots, tot, els explicava a mm -hmm. tots. I, clar, explicava la, les diferències entre el cotxe que porta el Dani Roma i el cotxe que porta el nascer a la tia. I, clar, eren moltes, i veies que un estava fet a contracorrent, que l'havien muntat allà mateix, l'havien muntat allà mateix, en canvi, el Mini, l'havien provat, l'havien sí, bueno, sí, sí. fet de tot. El, el, el, el nascer a la tia va seguir la mateixa vitamina que els Sainz, eh, podíem dir i després d'això que ens doncs repassem la classificació, amb motors recordem avui, eh, última etapa La Serena, Santiago, eh? última etapa, 129 km, ara de quins vents. Porterem al directe la classificació està doncs en motos Xeril Depré, segona és Xalico López a 8 minuts per tant eh, pot ser és la més interessant, tercera seria Rubén Faria i cinquè el Joan Pedrero a 43 minuts gran cursa el Joan Pedrero hem de dir que uh, el Joan Barredes problema, eh? 17è que el Gerard Ferrer és 67è i la Laia és 89è amb cotxes és Peter Ancel amb el domina, de Villars és a 45 minuts per tant el Peter Ancel pot anar amb segona Tercer seria el Novitski a 1 29 i el Dani haurà de donar-ho tot. El Dani Roma està a 1h40 minuts. Molta força des d'aquí. I en camions també diríem que la victòria està ja assegurada doncs, pel, per tres cames, eh, en aquest cas. El primer seria Nikolaev, el segon que seria Karginov a 37 minuts i tercer el tercer, mm, que ningú s'ho prengui malament, el Merdep eh, a 40 minuts. Per tant, la <laughs> parella Cúpers, Torre Llardona de Manresa, estan en 9a posició. I recordar que els quats eh, la victòria serà per Patroneli i la Yamaha per segon any consecutiu. I, bueno, Pep, fins aquí aquesta primera secció. Molt bé, Albert, fins ara. Molt de pressa, Jaume, I... anem a repassar I això. Res. Jaume, bàsquet femení, començarem. Tercera categoria femenina, grup 4, 14a jornada, fase prèvia. Remacat, Sassúria, club de bàsquet porreig. Aquest partit es jugarà demà a partir de dos quarts de sis. Sots 21, femení, nivell A, grup 2, 14a jornada, fase prèvia. Inferber, bàsquet, Berga, Seient i els Torrons, Vicenç, bàsquet, Sant Joan d'Espí. Molt bé, aquest partit es jugarà no molt... Molt ...a partir de dos quarts de una. Anem al bàsquet masculí, Jaume... Que tenim Primera Catalana, grup 2, quinzena jornada. Inferro de Resquet, Berga, Club Esportiu Bàsquet Sant Jordi. Aquest partit es jugarà demà aquí al Pavelló Municipal de Berga a partir de dos quarts de sis. <mogui> Sots 21 i B grup 1, catorzena jornada, fase única. Els Monjos, bàsquet club, club de bàsquet porret. Aquest partit es jugarà demà a partir de les set. No era aquesta la cançó que buscàvem, eh? Quin susto, Josep, eh? Vols dir parlar de bàsquet, però no tenim temps, no tenim temps, perquè ens... som 47, falta tant 10 minuts. Albert m'ha de 10 minuts, ens falta el futbol sala, ens falta el futbol, no tenim temps per més, tres més eh? Anirem per repassar el futbol sala. Jaume, hi començarem. Com sempre, per les noies, l'equip, l'equip de tercera, aviam si el trobem, equip de tercera femenina, grup 2, tretzena jornada. Futbol sala femení. Jaume. Fútbol Futbol, no, ja tens permès. Futbol sala trans Casserres, Corbera Club de Futbol Sala. El camp en Joanà, aquest partit, és el pavelló municipal de Cacerres i l'àrbitre Oriol Quirza Petit. Uh, aquest partit es jugarà aquí a Casserres. Ja Avui, a partir de dos quarts de quatre, primera divisió femenina quinzena jornada. Futbol sala gironella La Rioja. Futbol sala gironella La Rioja i l'equip de Gironella juga aquesta tarda al seu pavelló a partir de dos quartos. Així és el darrer partit de la primera volta de la primera divisió femenina, rebent la visita del Diamante Rioja de Logroño, amb l'arbitratge dels catalans González Garcia i Torrent Arnau. Anem pel bàsquet masculí, començarem pels més fluixets, eh? pels de baix de tot. I aquí trobarem a la tercera divisió territorial, grup 3, desena jornada... Jaume? Jo? El, el, el futbol sala masculí? Doncs... Tercera, ter, tercera divisió territorial, grup 3. No tenim temps per més. Futbol sala, jardineria, Corriu, Casserres B, Dai 2, club, el camp on jornada que pavelló municipal de Casserres i l'àrbitre Miguel Ángel Escribano Haldo. Ja has de Doncs si l'has trobat ja me'n diràs l'equip de segona divisió territorial grup 2, desena jornada. Safa, Seleccion, Sabadell, Club de Futbol, La Pobla Poble d'Aliat, Club de Futbol, Sala. El camp on Safa de Sabadell. I l'àrbitre. Rafael Fuentes Ruiz. Aquest partit és per avui a partida, 3 quarts de 5. Primera divisió territorial grup 4, desena jornada. Club futbol sala la ciutat de Berga, La Palma, PB. La Palma, prou bé. Uh, que que aquest és el primer que m'has dit, no? El camp on jugarà aquest partit Pavelló Municipal d'Esports de Berga I l'àrbitre Ovidio Maillardó Morruïd uh, Aquest partit es jugarà avui aquí a la capital A partir de les 4 de la tarda Següent Futbol Salapés, Imaginer, Cacerres, Sant Vicenç Club de Futbol Sala B. El camp Pavelló Municipal de Cacerres I l'àrbitre Ovidio Maillardó Morruïd aquest partit es jugarà avui a partir de les 6 de la tarda. Preferent Catalana, grup 3, desena jornada. Beganés. Beganés, Cardadeu, Futbol Sala. El camp. Pavelló Municipal de Begà. I l'àrbitre. Emilio Cáceres Pujol. Aquest partit es jugarà avui a partir d'un quart de sis aquí també al Berguedà, a Begà. I parlant de Futbol Sala, tenim una... tenim... Tenim una notícia per donar-vos també de Futbol Sala. Un torneig de Futbol Sala que s'organitza 12 hores. S'organitza pel dissabte que ve, dissabte dia 26 de gener, a partir de les 10 del matí. Els alumnes de l'IES de Gironella organitzen un torneig de Futbol Sala 12 hores per guanyar diners pel viatge de fi de curs. Resulta que el torneig tindrà lloc el dia 26 de gener al pavelló de Gironella. El torneig serà mixte. Els equips poden escollir la quantitat de jugadors a l'equip. Per anar bé, hi hauria d'haver dues persones de sexe oposat. Però si en tot cas no es pogués complir, és independent que siguin masculins o femenins. Ja es poden començar a fer les inscripcions fins dimarts, dia 22 de gener. L'edat és a partir dels 22 anys. Un moment, eh? Un moment, moment. Què passa? Què passa? Que, que se m'ha quedat sense cançó. I per acabar de això, eh? eh per partir, a partir de, de, menor, de 12 anys, a partir de 12 anys, eh, anavant, eh? Eh, la gent del geriàtric, si estàvem veu o en peu, eh, pot participar. Eh? Tot plegat, ja ho veureu, són 5 euros per persona. I entra l'entrepà i l'aigua inclòs. És que... És que, és que, si anem i anem és perquè no volem córrer, eh? A Premis hi haurà tres copes pel primer, segon i el tercer. També hi haurà la copa al màxim golejador i al mínim golejat. Ens podeu dir els equips i els noms pel Facebook o bé trucant. Els diners es lliuraran el mateix dia al pavelló. Podeu també fer un parell de trucades. Tinc dos telèfons, eh? Un que correspon a la Carla, que és el 689-266-803. Repeteixo, 689 266 803 o el de la Laura, que és el 609 692 616, repeteixo 609 692 616 ja podeu fer les inscripcions per telèfon, per Facebook o bé pel WhatsApp, eh? eh una bona iniciativa que tenen aquestes noies per fer un viatge doncs, mira, mitjançant l'esport, mitjançant la futbol sala, només és participar 5 euros per l'entrepà i l'aigua ja sabeu, dissabte 26 últim dia 22 per les inscripcions I amb aquesta cançó tan guerrillera, tan contra i tant del país, tant de la festa, de la corrida d'aquí a la passarem... És increïble. El És increïble. Però passarem al futbol i començarem, Jaume, si et bé pel futbol femení. Sí. I es tractarà de la segona divisió femenina, grup 4, tretzena jornada. Montmajor Futbol Club, Torralló, Club de Futbol. Aquí el tenim, el Torralló, eh? El camp on jugarà aquest partit. El Porrrets Club Esportiu i el Cas... Ai. No, no. El, el... camp intertingut, perdó. El municipal Montmajor, un camp de terra... I l'àrbitre... Pau Giné Pázquez. No es perdeu els àrbitres perquè en té un el Jaume avui. Aquest partit es jugarà a Montmajor aquí al Borgadà a demà a partir de les 4 de la tarda. Següent, Jaume. Porrets, Club Esportiu, Castellnou, Unió Esportiva. Aquest partit es jugarà... Al Municipal de Porrets. L'àrbitre? Lluís Ballonga Xavé. Aquest partit es jugarà demà a partir de tres quarts d'una, eh? Aquí al Municipal de Porrets. Les noies? <totipos> El que fa el futbol al masculí, Jaume. Quarta catalana, grup 1, quinzena jornada. Montmajor, futbol club, castell nou, unió esportiva. El camp. Municipal de Montmajor, un camp de terra. L'àrbitre. Jordi Toledo Miralles. Aquest és partit és per avui, ja. a partir de les 4 de la tarda. Aquí a Montmajor, següent. Cacerres Club de Futbol, Cayús Club de Futbol. On es jugarà aquest partit? Al Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Víctor Orgaz Serran. Aquest partit es jugarà per demà... Eh, jugarà demà, perdó, no, per demà. Es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda aquí a Cacerres. Carai, carai, els bergadans, tota la jornada aquí al Bergadà, eh? I parla, parla més, més la corrida, no ens ho atraparem tot plegat. Següent, Jaume. Berga, Club Esportiu, Súria, Club Esportiu B. El camp? Municipal de Berga. I l'àrbitre? Javier Alguatil Aguilera. Uh, aquest partit es jugarà precisament demà a partir de dos quarts de cinc següent Porreig Club Esportiu B Descansa Descansa Qu quin equip és aquest? l'equip Futbol Club Descansa <laughs> Futbol Club Descansa aquest, eh? molt va molt a poc a poc eh? uh, següent Jaume Vilada Club Esportiu Navàs Club Esportiu aquí Uh, uh, Escolteu-me, els oients del motor eh? No es perdeu a l'àrbitre d'aquest partit eh? Els oients de tant l'estudi 1 Com els de fora de, les, de casa eh? el, Els del motor i, i... Com has dit això, que es veia no? aquest partit? Vilada, Clip Esportiu, Navàs, Club Esportiu Jaume amb un parell de, de, de, de codons eh? I va, amb un parell de codons Sèrio, eh? Alelu, alelu, alelu. El camp on jo aquest partit Municipal de Vilada Ah, no, aquest encara el dirà bé <laughs> Dica'm a l'àrbitre, Jaume Oumar el masaje El masaje <ríe> Aquel partit és per avui, de dos quarts de cinc aquí a Vilada Tercera Catalana, grup 7, 17a jornada. El Banc Club Esportiu Castelbell i Vilà Club Esportiu. Al camp en aquest partit Municipal d'Olvan. I l'àrbitre Sergi Martínez Martínez. El partit és per avui, a partir d'un quart de quatre següent. Porreig Club Esportiu, Nàstic de Manresa. Al camp Municipal de Porreig. Tots, tots aquí al Berguedà, eh? L'àrbitre... Sergio Vázquez-Jodar. Aquest partit es jugarà demà. A l'hora de la corrida podem veure dues coses. Matadors paja amb els d'un tiro, eh? A partir de les 5 de la tarda aquí al Municipal a Porreig. Següent. Can Rull, Romulo, Tonchoni, Clu de Futbol. <ríe> Quedes u... per tronxar-te, eh, el Tonchoni. <ríe> Gironella, sí, sí. sí, Clu de Futbol, Atlètic B. El camp on jugaran aquest partit? Zona esportiva Can Rull. Sabem que... Camp, camp... B, Gésper artificial. Gest per artificial i el camp B. Molt bé, Jaume, estàs enterat de tot, eh? L'àrbitre... És que sóc de Sabadell, clar. Està, és d'allà. L'àrbitre... Lluís Fernández González. Lluís Fernández González, l'àrbitre. Aquest partit és per demà. Un dels posts que jugarà fora el Gironaia Club de Futbol Atlètic. B a partir de dos quarts d'una següent. Aquest, aquest, l'àrbitre és bo. No us el perdeu, eh? Margané i Club Esportiu San Salvador de Cert Club de Futbol. Al camp Municipal de Marganei Ses Estimats oients, estimats oients, bé l'hora de l'àrbitre Albert, sisplau Pas a l'àrbitre Jaume del partit <futu> Sabah <-se> Ajajaj Oh, hòstia, oh, m'està <futu -se> plau, aquesta sí Aquesta ja passa Ja <futu -se> <futu -se> em tornes a repetir, Jaume, sisplau sí, sí. El Sabah Ajaj Ajajaj Oh, hòstia, m'està plau Doncs xino, què és? <futu -se> No, ah, que, però que no és ni Catarini. Tio, és xino, tio. <ríe> per avui a partir de dos quarts de cinc, avui a, <ríe> a <ríe> Segona Catalana, grup 4 17. En la jornada... Sabadellenca, Unió Esportiva, Jornilla, Club de Futbol Atlètic. El camp... Municipal, la Creus. Zon... la Creu Alta t'has deixat, zona sud. Eh, molt bé. Sí, sí. l'àrbitre... José Luis Torres Corpa. I el... aquest partit es jugarà, ja vas tot, ja, home, ara ho jo, eh? Deixa'm dir. aquest partit es jugarà demà a partir de dos quarts de dotze. I el primer, precisament el Gironilla, eh? Tant el B com el A se'n van a fora, eh? Primera catalana, grup 1, 17ena jornada. Avià, Unió Esportiva Paralada Club de Futbol. Uh, el camp. Municipal d'Avià. I l'àrbitre... Sergio Guijarro Álvarez. L'Avià, que porta cinc partits consecutius sense guanyar tres empats i dos derrotes, té demà en l'estrena de l'horari hivernal de les 12 del migdia la visita del Paralada, actualment cinquè a la classificació. L'equip que dirigeix Joan Prat té la baixa de Dani Sucías per sanció i el dubte d'Oriol Martínez. d'aquest partit, com dèiem, es jugarà demà al Municipal de Biach, i al Borgadà a partir de les 12 del migdia. I ara sí, ja tanquem la porta, fotiguem la clau al contacte i parlem-les íntegrament ja. Tot el Dakar, el més nou, queden dos minuts per les dues, haurem de volar amb el, amb el Willy, no, haurem d'agafar el Michibu... Que, que, que val, amb què val, el Peter Ancel? Bon un Mini. Ho haurem d'agafar un Mini haurem d'agafar la... Que té, eh?, que també van sí, molt bé eh? Sí, A tot drap! Va, som -hi. Bé, bueno, doncs pues va, eh, íntegrament pràcticament a aquesta segona secció, dedicada al campionat del món de ratllis recordem, eh, edició del 2013 dimecres va començar una nova edició del Mundial de l'Especialitat el campionat del món de ratllis 2013 en un any, on recordem, hi haurà nou campió, després d'una dècada de domini del millor pilot de la història, per mi i per molta gent, penso, el francès Sebastián Loeb, que passarà a preparar-se per l'últim recte de la seva carrera esportiva que serà córrer el campionat de turismes via GT, eh? Per tant, eh, de ben segur que també el allà dalt. Eh, no anirà acompanyat del seu habitual pilot, eh, eh, Copi, eh, Daniel Lena, però sí que eh, segurament que estarà allà igualment. Aquest any el CEP correrà 4 ratllis i sis curses del GT, però, bueno, com dèiem, el Mundial va començar a dimícres a Morocco. Sí, com dèiem, el Mundial va començar a <laughs> que Divina Casamoraco amb el mític ratll de Monte Carlo i acabarà el novembre amb el ratll de Gran Bretanya 13 són els ratllis que formaran el Mundial d'aquest any aquest primer de Monte Carlo seguirà el de Suècia del 7 al 10 de febrer el tercer serà el de Mèxic que torna al calendari després de dos anys d'absència del 7 al 10 de març, de l'11 al 14 abril serà el ratll de Portugal el d'Argentina el 2 al 5 de maig l'acròpolis de Grècia del 30 de maig al 2 de juny del 20 al 23 de juny serà el torn d'Itàlia i acabat aquest ratll i arribarà doncs, el descans d'estiu que acostumen a fer els, els pilots del Mundial que s'acabarà a l'agost amb, la amb la inclusió del ratll de Finlàndia que com sempre és preciós el mític ratll de Finlàndia de l'1 al 4 d'agost eh, eh, Josep, del 17 al 20 al ratll d'Alemanya del 12 al 15 amb els cangurs a Austràlia del, 13 al 6, del 3 al 6 d'octubre el de França i l'últim de Sebastian Loeb en el Mundial de Ratllis i el de casa nostra, el de Catalunya, del 24 al 27 d'octubre. I tancarà el Mundial, el 14 al 17 de novembre, les pistes embollades, empengades i com vulgueu, del Rany de Galés. I hem de dir que gràcies, doncs, als preto de l'Oles, això és molt important, finalment tindrem un campionat digne, perquè això no es veia sense ells, potser no hauria estat impossible desenvolupar el World Rally Car a, a, a, bon, a bon port. Dos dels Emirats Ares més potents, Qatar i Abu Dhabi, assumiran bona part dels costos i... Uh, a canvi també d'un pilota cada equip, evidentment <ríe> Això, <ríe> aquests són els tractes uh, Citroën mirar els colors de Red Bull pel daurat d'Abu D'Abi per tant, Ariane no porta Red Bull, sinó que el seu cotxe llueix a Abu D'Abi a tot arreu, els seus pilots són el finlandès Miko Irbonen i l'espanyol Dani Sordo a més dels quatre ratllis que farà Sebastián Loeb i l'àrab Khalid Alcassimi que correrà els doncs, ratllis que el deixin L'equip Volkswagen, l'equip que debuta en el Mundial eh, que desembarca aquest any, recordem, els seus pilots seran el francès Sebastián Eugé i el finlandès Jari Mati Latbala. Eugé guanyarà el Mundial, ja ho veuràs. L'equip fort, eh, que en un principi no corria l'equip fort, va plegar perquè va perdre el suport de, de la marca, doncs, eh, doncs no. Gràcies a Qatar també faran tot el Mundial i amb un bon pressupost, eh, finalment, i pilots que són bastant coneguts per joves, Eugéry Neubikov, el finlandès Joachaninen i Mats Otsberg, i el catarí Nasser Alatia, per tant, és el que dic, un pilot de cada... Oh. un per cada, cada equip. Ah, la tia té números. Sí. I el Caterin no serà la tia, com dius tu, no, no crec que tingui números, eh? Bueno. És el mateix fet de Car, que fa un mundial de ratlles, eh? El Mini eh, correrà el pilot que porti 260.000 euros esterlines en cada ratlli. Per tant, veurem. Com dèiem, eh, marxa la 81a edició del ratlli de Monte Carlo, va començar dimecres, són quatre les etapes que es correran, per tant, avui s'acaba, i s'acaba de bona manera, eh? Perquè s'acaba a la nit. La classificació i el que voldria destacar, el que deies, Josep, primer tram del Mundial de Ratlles 2013 i el guanya Sebastià Oger amb el, amb el nou cotxe. Eh? Espectacular, eh? El primer tram, el primer tram va guanyar ah, l'Oger. A partir d'aquí Sebastián López va posar les piles, va sortir de la primera etapa, segona etapa, tercera etapa i eh, avui, quan falta una etapa per disputar-se, Sebastián López líder amb 1.47 sobre Sebastià Oger Tercer Eugeni, 9 no i cop a primer dels fora, 3-19, que està mantenint una lluita espectacular amb Dani Sordo, que està a 3 21. Quares, la bala, 4 minuts, i cinquè mi, Codibonin, a 4 i 19. I a les 3 i 11 minuts eh, d'aquesta tarda comença l'última etapa amb el mític tram del Toriní, que es farà tres vegades i us puc assegurar que el Toriní és preciós. Eh, el ratll s'està corrent amb unes temperatures d'entre 11 i 25 graus sota zero. a Monte Carlo feia molts anys que no arribaven a aquestes temperatures, i segons va dir Sebastian Loeb, és més, eh, és més com córrer a Suècia que a Monte Carlo. Eh, per tant, veurem i acabarà a les 10 i 6 minuts de nit com us dic, eh, el que jugui un tram a les 10 6 minuts el que jugui una posició a les 10 i 6 minuts de nit ja el planyo perquè el toriní, us asseguro eh, per experiència, és espectacular imagineu-vos eh, uns precipicis d'uns 250 metres corrent de nit i amb gel per tant, és, una, és, és molt emocionant el toriní del Monte Carlo gràcies a Déu l'han tornat a repetir i això és tot, veurem qui guanya aquest primer del mundial va, Doncs ho haurem a, a, a de veure per qui el I deixeu-me dir també que el Dakar es porta encorreguts Va, digues, qui guanyarà el mundial Sebastià Noixer Ho tens molt clar això? Sí. Segur? No serà l'Irbonin? No. no serà el sordo? No Guanyarà cap curs el sordo? No. Com? Sí. Eh? No guanyarà cap ratllador el sordo? Sí Els d'Asfal well, <laughs> <well, laughs> Els que abandonin vosi, eh? Bé, bueno, posant la sintonia del final Mentre repassarem aquesta última hora sí, que diu Estem buscant ràpidament l'última hora del Dakar de moment es porta en Josep quan eh, s'ha fet 40, bueno, hem em dirin que ha sortit el retard, eh, l'etapa ja, ha hagut a la pluja i ja tenim retard l'última etapa, no, no, no És com la corrida. Sí, igual, no no no aprendrem del Dakar. Eh al les... quilòmetre 45 Xaleca López treu més d'un minut a Cidel Depré és, aquesta... eh? és poc perquè l'etapa és de 121 quilòmetres però bueno, ah. cap al final és complicat amb aquest bon sabor marxem, deixarem el programa per fins dissabte vinent eh? a partir de dos quarts d'una, que tingueu, que tingueu Facebook. molt bon cap de setmana una bona corrida al Facebook, tothom... Facebook. Eh, molts patos que sigui sí, eh, el menys eh? eh, que sigui sí, eh, sí, eh? eh? el menys que sigui el menys 9,73 oh, eh. no, well, Molt bé, molt bé Va, Molts petonets, well, uh, molt bona uh, corrida here. per a tothom I ens veiem de Santa Conina, a partir de dos quarts d'una Adéu ja Adéu Adéu